Sein minutu falta sortzek zeiteko gure gumita goizuntan Maritxu Paulus Basurko abokatua egun ontzuri. Bai, egun ontzuri. Laste horchte bat, eh, beteko da etaren ahmagabitzea eguna egin zenetik, gerostik orain presoak el ere iragandan Parisen manifestaldi haundia abendoan, tipi batzu egin eginditu Frantziak, salbo ezpeneko neuriak presoak kenduz, iduriluke euskal preso batzuen urbilzia ere eginen dela, Frantziako estatuan zertan da egoera. Dakizuten bezala momentuz ez dugu, ez da izan horro ez dukentzen e, dakizuten bezala gobernuak ala egingo zola, esan zola, beraz, esperoan gara. Frantziako justizian eta gobernua norabide bedian uh, ote doaz eskal gatazka edo bake Ba ikusiko da, datozen hasteetan, nola ez, egia da esperantza ahondia dagola. E, nola ez, gainera e, familieentzate ba, gogorga da. E, azken azken uneak gogorjoak dira, presoentza ere nola ez beraz egia da espero dugu esperantza handiren e, aurrean ba, izango direla ekin ekintza batzuk. Frantziari doak do hoez betien Justizia transizionaleala aginitza aipatzen da kasuntan gobernuak ditu etapak zehaztuko hori egando Samuel Buelta Simonek eta beraz hor justizian eta gobernoa lotuak dira Ez, noiz da frantzian noiz dira beresten eta noiz dira lotzen pixka bat argiago ikusteko Ba, gauza bat zat, e, gobernuak du uh, bakarrik uh, erantzunkizuna, esan nahi dut e, urbilketa kontua, e, gobernuaren eskuda bakarrikea, eh, dibidez hor justiziak ez du, du eskurik uh, ematen. E, Aipaturitu zu beraz DPS estatutu hori justu benago eta hor ere gobernuaren eskuda berak du estatutu hori beraz ematen presuei eta kentzen. Beraz neugri guzioiek, aldak eta horiek gobernuak egin itzazke e, bakarrik justiziak e, zer egin, egin gabez baita bere kompetentzia. E, Egia da beste harlo batzuetan e, justiziak e, du erabakitzen e, independentekin bainan hor e, ikusten dugu edo bintzat e, e, ikusten da, e, ikusi izan da e, nahi ala ez e, kontestu politikoak eragina bat duela Beraz, uh, eta baita ere, nola ez, e, fiskalaren, e, procuradorearen e, e, irizpideak ere, onorioak ditura pratikan e, e, gauzetan. Beraz, badago beti, uh, beti uh, nola esan, e, botura bat, eh, gobernuata justizia, aren izanen, kuspundu aletik, beraz, bai, badira aloturak, batzuten ez ez pentsat daiteken bezala zuzen zuzenak, baina, bai, e, biak mugiltzen dira ingurumen berdinean, eta beraz, e, nola ez, gaur e, egun pasatzen da, ondoriak izan itzazke ere, justizian sé con paraqueta que eh, espainiarekin giustizia ta gobernuaren artean iduriluke eh, areman eh, estuago edo ondi igualite Espainian? Egia da justiziak Espainian belduri gaberangonuke eh, argiki eh, hainbat eh, alditan eh, bat egindu eh, gobernuaren eh, esanekin. Eh, beraz, eh, egia da eh, garbi eh, argia gertu da kampori begira. Eh, gero pentsatzen dut... Eh, Azken finean ez dela ere uh, karikaturan erori behar eta e, ez, ezkarela ibili behar espanol uh, egoera eta frantzes egoera beti paraleloan ematen. Egia da frantses justizian ere ezagutu ditugula hainbat e, e, kontu nun uh, ikusten zen uh, egoera politikoak ere ondorioak bazitula. Beraz mao ez tutuzte hain uh, uh, karikaturan erori behar dugula, baina beti uh, espanolak uh, asko argiki, asumitu behar izan dute eh, lotura hori. Frantziako estatura atitzultzeko, berrogoita emezortzia euskal prisodira, um, galeiten da justizia transizional baten uh, abiatzeko adibidez, urratxak uh, eginak izan diten Frantziaren eta bestaletik, uh, etaren desagerpena galeiten da, norek du uh, lehen urratxa, ondoko urratxa eman behar? Egia da justiziak ez du e, guri, guri e, erabakietan erraten zaigu beti badagola arriskoa eta ez baita desagertu. E, agertzen da argumentu hori, baina ezin ez da argumentu hori ez du luzez atxikitzen. E, gurentzat e, argitak arbi gaur egungo egoerak justifikatzen du hainbat aldaketa. Ez da niri, ni abukatana iztea, ez da niri e, politiko ahloan sartzea eta esartea nik badakiz edo egungo egoerarekin hainbat e, gauza, ez bada gauza gehienak e, alatzen aldirena. Euskal presuen gaia, bak e-prosesuan ari gira goizuntan Maritxu Paulus basurkoa bokatuarekin... Frantziako gobernoa, Frantziako justizia, bakotsaren ardurak aipatu ditugu lehen partian. Espainian ere bat lutura gehiago bazela justizia eta gobernoaren artian aipatzen ginuen. Bu gai horrekin bururatzeko ta foro soziala aipatu aintzin Maritxo Paulus Basurko. Samuel Buelta Simonen elgarizketa bat irakor gai da adibidez Ipergesko-Aleriko itzan. Aipatzen du hortan... Naiz eta uh, etaren gordelikoak uh, ustuak izan diren uh, franziako lugaldean, eta beti Espainaren arazo bat dela franziaren dako, aladea beti? Baina izak dira, eh? nik... Uh... Ez, ez, ez, dut, ez, ez dut komentariorek egingo horren inguruan, uh, gu gaur egun uh, e, aterabiteak bilatzen ditugu eta pentsatzen dut eta espero dut gaur egun francesu gobernuak e, e, bide berdinetik sigitzea eta nola ez. E, Espainolo gobernuak legeak aplikatzen eta errespetatzen hasiko dela, e, bereziki e, presoen konfusio dela eta, e, espainolo eta frantzian arteko konen horiek direla eta, e, hainbat preso gaur egun kampuan e, izan beharko baitziren e, legea e, aplikatzen baitzen, e, aplikatu behar den lege hori e, aplikatzen e, banimazen. Jan eh, bezala, eh, foro soziala berriki iraganda, erbesteratu eh, en egoera. Eh. Aztertu da, ieslari politikoen kolektiboaren arabera, irurogoi garen amarkadatik, 2005. Euskal Eritarek ezagutu dute eksilioa, Hirutanoita e, amak deportatuak, eunta hirurugitabi ekstraditatuak, hiru eunta latanoik asik puliziatik, puliziarat bidaliak, eta eunta 6 euro agindu aplikatu dira, una zen entzat, les, kasu horientzat, jezlarita deportatu entzat, e, zer atera bide orientako ara aterabideak eh, badira eh bon eh, frantses estatuaz eh, nikaipatu noen eh, egun eh, egun hortan eh, bereziki eh, oien oien aurka genena aurka mintzat eh, aipatuko genituen, genituen kasoietan eh, administratibo nohiak baitira eta administratiboan eurri hoiek kentzeko kompetentzia eh, gobernuaren esku baita, horre, eta beraz, eh, hoien egoerak konfrontzonal dira, hoien egoerak eh, zerora ekartzenal baitira, eta beraz, eh, aukera ematen albait zaie berri zitzultzeko eh, beraien egira, eta bizitza normala egiteko diakimbar da, eh, erbestean bizitiren gehienak eh, izuberriko prekaritatean bizitirela, eta horre E, e, urte asko e, amarnaka urte e, dara matela eta beraz neugieruiek oso zara girela daiz eta horrein dikane indagean izan uh, Deportatu haipatzen delarik, pentsa ditaike uh, adibidez frantziaren kasuan frantziak dituela deportatu bibik kasu dira, badira, beren baitaik uh, indutenak eta frantziak bultzaturik bez, zer, zer desberdin uh, baldintza berak dira, ondotik orientzat? Ez, ez, gero egerak giengoak de, e, estatuak eh, ditu la, eh, deportatu, eh, gana idut, behintzat haipatu ditugu neguera giengoak eh, eh, frantziak ditu deportatu, gero hainbat eh, egitatik beste egitara deportatuak izan dira ere, eh, kasoak eh, oso komplikatuak eh, dira. Gero egoerak desberniak dira, nola ez? E, Frantziak deportatu dituenak, hoiek e, badituzte neugri administratiboak. Beraz, neugri hoiek kendu behar dira, e, berriz itzuntzeko aukera izateko, edo behintzat e, e, bizitza normal bat egiteko, eta arriskurik izateko, e, neugri horren ondo horreoz kartela negoteko. Beraz, hien kabuz joan direnak, hor justizia erekin e, izan itazkete e, arrazoak eta beraz beste mail batetan ari gira. E, ez dukentzen demortatuak izan direnak ere, e, justiziarekin e, neugriak hori e, izan itazketela ere, beraz e, egoerak e, banaka zertu behag dira eta e, aterabideak e, bako txari e, aurkeztu. Eta aktualitatean da, ari dira, ari da, ari da ztertzen Franzia, hori? Ala egia da Ez be, bereziki uh, kanpoan bizi direentzat, bahin aurgelitztzen dira ere zalantzat hainbat uh, euskaldun uh, bera, e, garaian Frantziak eta ohi or eh? espulsatu dituenak baina garai batez hamarka eh, espulsio ere eman ditu uh, Frantziak espainiari begira e, eta hainbat eh, torturatu izan dira espultso hoien eh, ondorioz, Beraz horiek hirugeita ha laurogei larogeita ha garrena hamarkadan izan da Dira. E, gaur egun hainbat kasuetan gobernuaren gana jodugu eneurri kentzeko, uh, jende horiek aukera izateko askotan ere familia baitute hemen iparraldean e, beraien bizitza hondia uh, egin baitute uh, hemen eta beraz uh, eskaerak uh, bidiratu ditugu bat zuentzat lortu dugu kentzea eta espero dugu uh, bestegu zientzat ere gozbera uh, lortzea Bururatzeko horzegununtan jakin behargi nuke jon pagoten de auuziren erabakia hogeita sorttzi urte egiten du Frantzian preso dela, Balintzapeko askatasuna onartuuzakoten baian prokuradoreak dei egin zuenzer espero da Aldiunako. Espero da azkenean e, e, ian pago balintzapekoan e, ateratzea. E, esan duzun ezara boskarren aldiada eskatzen duela. E, Ion pago, beraz, biminata bostetik balintzapekoan izan daiteke. E, beraz, badu amairu urte e, legea aplikatuz gero kampuan izaten alkoholitzatekela. Azken erabaki hori, aukzitegiak e, emandako erabaki hori, balintza oso zorrotzak ematen ditu. E, Bera horka, be, be, be, beraz, balintza oso ondiak, onditan atera barkolitzateke. Beraz, goita sortzi urte pasa dira, hau berak esan bezala e, etorri da garaia. Etorri da garaia, e, izeda, aspaldi horri zamea, orain bai, etorri da garaia ateratzeko, e, le, le, leporatzen zizion kontuak oso oso zahak dira, oita sortzi urte egin ditu, eta bai da momentua askatzea. Ez Balitza askatzen zaur egun jonpaho ezitzatzeko ulektuko. ulertuko. ulektuko bera rentzatu manoki, baina baita ere e, justizia aletik, justiziaaren kriterion aletik, eta horain arte, hainbat erabaki positibo izan ditularik, e, deikortak beti hautsi izan ditularik, ulertuko ulektuko azken aldikoaz Alduntan ere esezkoa ematea de corteak. Ieraba ki orren berri biha ostegonuntan jakin berginuke Marichu basurko hori dugu abukatua zirela milesker gure galderer jardetzirik. Mileskertsuei.